Bai, bai, ala da, e, egia da, gure e, expectatiba guztiak e, gainditu zituela, izan ere oso parte hartze e, handia egondu da, ogeita laukoz saioan arratxaldez egin zen, eta iruro gora bildu ziren, eta ogeita maikean goizez egin zen, eta bertan laro gai gora bildu geinen, eta ikusirek e, aguztuan, eta goizez, eta bueno, ba, guztiz, e, ba hori ez, guztiz guztiz, hazebet jendearen parte hartzearekin. Eta baita, nabar dura batekin nahiko nuke, izan ere, e, bertaratu zen jendearen izanera oso anitza izan zen. E, oikoa da herritar, e, ba bueno, la interes berezirik gabekoa urbiltzea, zan ere, interes partikular ekonomiko berezirik e, gabekoa, eta horrengontan bai ikusi dugu, Ba, bueno, nola baiteko interes konbertsiala zuten eh, hainbat gile ere hurbildu direla parte arte mm -hmm. prozesura. Horritara e, ziko dugu estitxu, e, 2000 maieruko maiatzaren amaikan hau da, e, aurreko udalautezkunden atarian ginela, onartu zela poaren asirako onarpena, e, Euskalderi giltzalea gobernuan zela, e, oposiziosoaren kritikaren kontra nola ere, aurrera edo onartu egin zela, e, beharrazko da ikusten zenuten gobernu taldetik e, beste prozesu hau martxak hartzea. Bai, bai, hala da. Dizuen desena, ba Alderdi Bakarraren aldeko boskeekin ateratzen aurrera gainontzeko e kontra boskatu bai genion, eta ez bakarrik alderdi politikoak e, guk harremana genuen beste herriera gehi hau elkarteek ere ez dut denegion esikusten e, ba plan hau eta gainera e, gaur egungo udalbatzaren konposizioari erreparatzen badiogu es luke gehiengoa e, edukiko. Beraz Ba, ikusten genuen beharra, eh, adostasun maila handiagoa edukiko duen tresna bat lortzea eta horrezegatik abiatu genuen ba prozesu parte hartzaile nago hau. <hums> eh gogoratzeko iraiaren hogeita bederatzi arte uste dut alegazioak aurkezteko EPA e, luzatu egin du zutela, e, beharra da ere pedagogia egin beharra dago, ez herritarrekin apoa zero dirgintza planak aipatzen direnak hitzlarria baitira. Eta beharra da esaten mote eta nik zertan ez, e, ba, ekarpenak egin ditzake tokor. Bai, bai, hori da, egea eh? e, da, bizaio hauetan e, argi gelditu dela ba, jendeak e, behar zuela ulertu, ez? Eh? Zertaz hitz egiten zuen tresna honek, ze oso dokumentu konplexoa da, oso mardula, oso teknikoa, eta ohituta ez baldin maz haude, ba, saia da e, ondo ulertzea zer den bertan planteatzen dena. Beraz, hori ikusita, e, diozun bezala, alegazio epea, iraiaren nogeita bederatzira bitarte luzatu dugu, E, aldi berean, e, erakusketa itssaetxearen beko solairuan dagoen erakusketa ere e, egun nortar arte luzatu dugu eta orain parte hartzea eta gero e, errefortzu batgingo dugu, e, bertan e, jarriko ditugu, ba, plana ezagutzen du, dituzten e, ba, teknikariak pertsonak herritarrak e, bertaratua izateko eta bertan e, ba, beraien e, dudak edo, edo azalpenak berberdain maituzte, ba, bertan jaso alizateko. Ungida, ebin bainao gehiagotan egin patoguzte, etorkizuneko ondarribia baldintzatuko duen e, ba, dokumentua dela e, o, dokumentuak direla, e, e, zer dago jokoan, apuarekin, berez? Bueno, ba, apuarekin eh, asko, bueno, hori ez, eh, herriaren etorkizuna dago eh, jokoan, baina agian eh, nolabain neabar, neabardura egiteko ba, esango genuke Etxe bizitza alde batetik etxe bizimat etxe den eh herriak zenbat jasan eh, dezaken ezta sea Ez azkunde jasan dezaken hori izango litzateke leengo debatea bigarrena eraikiko den hori sei sairakoa izango den eh, publikoa edo pribatua eh irugarrena izango zen eh er, eraikiko diren hoiek e, zein heremutan, hauda eh ba errespetatutako duten legeak dioen bezala heremugako itzean etxe bizitza publikoaren pordentaila arrespetatzea edo eh ba multzokatu eingo diran batzuk danak publikoak besteak danak pribatuak eta horrek suposatzen duen herri eredua eta gero ere ba E, oso garrantitxoa den mugikortasun eredua, depende eta ze hiri eredu e, diseinatzen dugun mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu, edo daukagun arazoa zakonaua egingo dugu, eta azkenik, ba, ditugun naturbalia biden, ba, ere bairu itzen zaigu osin portantia dela. Es. Eta hori ere, ba, regulatzen da. Ungida. Ba, xetasun gehiago nahi bituenak, horretara zten dugu, atzealdean erakusketa martxan dela, alegazioak karpenak egiteko, alegia, ira jaren ogeita bederatzi arte, herritarrorok aukera baduela, eta informazio guztia ondarribia.euz e, ba, ba, e, barra apo, bueno, e, udaren webunean, topatuko dute informazioa. Momentu zunekin geratuko gara, ez ditsu, e, ez dakit e, entzunduzun aurretik, haipatzen arikin jena gauratxaldeko seietan, ud duen deitugu zuten elgarretaratzea. Eh, ba, jaien eh, astapen edo abiatze honetan, eh, garrantzitsua bai, herritarren bai. parte hartzea hortan ere. Bai, bai garrantzitsua, izan ere, ba, e, aurretik pentsatuta genuen nolabaiteko prebentzio bezalako elkarteratze batean jaiei begira, ezta, esan ez ba, ez genuela, ez zoron hartuko eta hori prestatzen ari ginela, e, atzo iritsi zitzaigun, ba, <laughs> Ba, beste behin ere e, gertatu direla inoiz gertatu beharko ez lirateken kasu hauek, eta beraz e, elkartegatze horren izaera aldatu dugu eta ba, preventiozkoa izatetik, ba, kondenazkoa izatera pasatuko da, eta bai bai, noski herritar guztiak animatzeitugu gurekin e, batera, ba ez dugula, hau gonartuko eh, adirazidea zaten. Mm, ba, Itzorua, txaldeko zehira, martxuak sortzi plazan, eh, egina. Estitzu urtiz mile milesker, eta aurretik hori bai, jaien abiatzea, aurrekin eta guzi, eh, kale agusian eh, goxoago izango da, eh, goize huerde ba. partea, ez da? Hori ba da. Ba. Ba, Estitzu milesker, ondo izan, furi, furi, aio, bai. Bale, aio,